Jag är väldigt glad att Gibbyn och Ansi, det här fina indiska paret, hjälper mig både förra veckan och den här veckan med tekniken. Tack ska ni ha. Att tjäna den levande och sanna guden, det är temat för predikan idag. Och det är den andra av tre predikningar från första Thessalonike brevet, skrivet av Paulus och kapitel 1 och jag tror att vi har framme på skärmen vers 9 och 10 som är själva nyckelversarna i det här kapitlet och vi kan läsa det i korus tillsammans där Paulus skriver om att omgivningen, människorna faktiskt i hela Grekland och runt om så läser vi det berättar själva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 en kallelse från Gud. Han var i det som kallas i Turkiet idag, i Midrasien. Och så fick han se en man i Europa som sa: Kom hit över och hjälp oss. Och då berättade påsklägarna: Då förstod vi att Gud hade kallat oss att predika evangeliet. Och så kom evangeliet till Europa, där vi bor. Det var väl underbart att att inte evangeliet hoppade över Europa. Och eh, det var alltså till Grekland som eh, Paulus då kom till norra Grekland och en av städerna han kom till först var Thessalonika. En storstad, 200 000 invånare på den tiden och huvudstad i den norra delen av Grekland och sen som hette Makedonien och den södra hette Achaia. Och, eh, här berättar han alltså om, om de här. Och tre veckor var han och predika Och sen var det fanatiska judar som eh, angrep Paulus och skulle ha ger honom. Så att då Christian sa, fort Paulus, var snäll, åk härifrån. Och så åkte han till Aten. Eh, som inte var någon märkvärdig storstad på den tiden faktiskt. Eh, och... Eh, så skickade han Timotheus, sin närmaste medarbetare, efter ett tag. Han var så orolig för de här. Som bara hade hört hans predikan i tre veckor. Men Timotheus åkte tillbaka och gentemot dem vidare. Och sen skriver han det här brevet, inte så långt efter det här. Och bara berömmer dem för deras fantastiska tro och evangelisation och tjänst för Gud. Och därför är det väldigt härligt att få ge vidare lärdomar från det här brevet till oss idag. Och det var som tre huvuddrag som jag tar fasta på i mina predikningar. Första var att man omvänder sig från avgudarna till Gud, till Jesus Kristus. En riktig omvändelse, det är bra det. Och det andra som vi tar upp idag det är att Tjäna den levande och sanne guden. Och det tredje är att vänta på Jesu återkomst. Och det blir temat nästa gång och då eh, har jag hjälp av några av solrosorna, de som har hemma och har lust att sjunga. Då kommer vi att sjunga mycket härliga gamla sånger tillsammans. Och, och sen åker vi efter kyrkaffet och har den här dophögtiden. Dop, Och det finns liksom tre paralleller också till de här tre punkterna. Omvändelsen till Jesus motsvaras av gärning i tron. Tjänsten för Gud är ett arbete i kärleken. Väntan på Jesu återkomst är uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Och nu gör vi så att vi läser tillsammans igen. Jag tror vi kan stå upp och läsa... Det här kapitlet, du får texten här på skärmen och vi läser Guds eget underbara ord. Från Paulus, Silvanus och Timotius till Thessalonikes församling som lever i Gudfaden och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid var det med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, För vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och far. Syskon. Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan också med kraft och den helige ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden Tog emot ordet med den glädje som den heliga ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaya. Från er har Herrens ord gett eko. Inte bara i Makedonien och Akaya, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer.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 Varsågod och sitt ner. Och att tjäna den levande och sanne guden. När jag har läst det här kapitlet om och om igen och funderat så står det om, om gärning i tron. Och jag, förra veckan så talade jag om att det, det är viktigt att förstå att när det gäller själva frälsningen så handlar inte tro om att presterat, ha någon slags andlig disciplin och muskelkraft eller karaktär utan det handlar helt enkelt bara om att lita på att det Jesus gjorde när han blev människa, när han undervisade andra bland oss när han till slut dog på korset och uppstod för alla människors frälsning det räcker för att vi ska bli frälsta. Så tron handlar inte när det gäller att ta emot frälsningen om ansträngning och att vara, vara duktig och ta i. Det handlar om att vila. Att vila i vad Jesus har gjort och jag får ta emot det. Det är gärningen i tron när det gäller frälsningsupplevelsen. Men sen står det faktiskt väldigt mycket i Bibeln om att när vi har tagit emot Jesus och frälsningen då ska vi verkligen växa i tro och använda tron och tjäna Gud genom att eh, ha tro i våra liv. Och det vill jag ta upp lite grann här idag. En aktiv och handlande tro är viktig i tjänsten för den levande och sanne guden det som är vårt tema idag och sen står det ju så här också nu i ett arbete i kärleken och det här har jag tänkt mycket på den här veckan i första eh, Korintiebrevet kapitel 12, 13 och 14 så undervisar Paulus eh, de kristna i Korint men också alla kristna naturligtvis. Om att tjäna Gud med de gåvor vi har. Andliga gåvor och med vårt liv. Och i mitten av det här hela avsnittet så har han kärlekens kapitel nummer 13 i nu första korintetet. Där han tar upp andra gåvor och säger om jag har så jag kan flytta berg. Om jag har, eh, om jag ger bort allt jag äger, jag har goda gärningar, och jag har all kunskap och jag har profetia. Men inte har kärlek, då är det ändå ingenting, säger Paulus. Det vill säga, det som är själva centrum i tjänsten för Gud. Det är att ta emot Guds kärlek och ge den vidare till människor. Och det är väl så, jag tror att vi känner det och vet allesammans att största behovet i vår värld, det är ju kärlek och vänlighet. Det är det som fattas allra mest. Och jag tror, jag har liksom i framför mig en bild av hur Guds barn. Nej, alla sina brister och sina problem och sjukdomar och länder som vi också möter. Liksom ändå gå genom världen som mottagare av Guds kärlek och som stridare av Guds kärlek. Det är det bästa vi kan göra. Om människor kan få del lite kärlek genom det vi är och det vi gör. Då har inte vårt liv varit fåfängt så kärleken mitt i allt sammans men vi ska läsa ett ord om vikten av den aktiva och handlande tron Hebrea brevet 11 och 6 jag tror att eh, Ansi får fram det även om jag eh, är lite virrig här i mina hur jag använder eh, mina texter Do you have that verse, Ansi? Vi läser ifrån Hebrebrevet 11 och 6, högt tillsammans. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Här talas det om att ha tro i vårt tjänande för Gud så har jag några punkter här på vilket sätt vi tjänar Gud och då har jag skrivit som det första det är med tacksägelse och bön och förbön och det stämmer ju så fantastiskt med det som den här upplevelsen som Sven-Ove berättade hur han på natten väcks av Gud och får höra Sven-Ove Be till Gud. Bönen är ju det primära. Att vi har ett böneliv. Att vi har ett eget böneliv. Och att vi också träffar andra människor och ber. Jag älskar bönemöten och jag älskar bönegrupper. Och jag älskar att också be själv. Vår gemenskap med Gud, vår egen gemenskap med Gud, måste ju hållas levande. Att vara en kristen bara och, och mekaniskt göra en massa bra saker, det har, ju ingen, det har ju ingen mening. Om inte jag har ett levande, en levande gudskontakt själv. Om inte människor som ser mig samtidigt i någon mån känner att de ser Jesus, som ser Guds närvaro i våra liv. Så bönen finns ju som en sån primär sak i tjänsten. Jag älskar i ett av Bibelns första kapitel, femte kapitlet, så står det om de här människorna som levde i många hundra år. Det var ju innan det var så mycket miljöförstöring. som man förstår jag att det gick bra att kanske leva några hundra år då. Men det fanns en som heter Heno Och han heter och i vissa bibelöversättningar. Men det står så här om honom. Att han vandrade i gemenskap med Gud. Han vandrade med Gud. Eller i umgängelse med Gud med ett gammalt ord. Och så står det i 24 versen i, mos, i första Mosebok 5: Sedan och så hade vandrat med Gud, fann man honom inte mer. För Gud hade hämtat honom. Han gick med Gud varenda dag i hundratals år. Och sen en vacker dag så sa Gud att. Ah, nu är vi visst närmare mitt hus än ditt så kom hem till mig nu. Och så tog han hem honom. Gemenskapen i tacksägelse och bön och förbön. Det andra det är. Vi sa med ett gammalt ord. Bekänna Jesus. Det står ju om att man ska bekänna Jesus som Herre. Och... Det står ju här i vers 8 som vi läste Från er har Herrens ord gett eko Inte bara i Makedonien och Achaia utan överallt har er tro på Gud blivit känd Att bekänna Jesus, att sprida budskapet om honom Det tror jag sker genom att man Läser Guds ord både för sig själv men också för andra. Att man berättar om upplevelser. Jag är det bra att höra lite vittnesbörd eller livsberättelser. Jag, jag tycker att, vi, att man saknar det lite grann. Vi har ju inte så mycket gudstjänster utan det är bra med lite livsberättelser ibland. Jag har gjort några hembesök den här veckan. Bland annat var jag hos vår härliga Ingrid Börjes fru. Hon, hon har ju besvärligt för minnet så hon kan inte bo hemma längre. Och häromdagen var jag till henne och då hade hon sovit länge så hon satt fram på förmiddagen och åt lite frukost i dagrummet. Och det var flera av personalen var där och hjälpte henne lite grann, och så var det ett par andra boende där. Och jag tänkte, ja, men nu. Och jag berättade om jag var och sa jag med min ukulele och, och Ingrids hon har varit så duktig att sjunga och spela dragspel och, och jag berättade om att när vi har sångstunder där så sitter vi och sjunger med i sångerna och sjunger andra stämman allt stämman som hon var van att sjunga. Så jag berättade lite om Ingrid när hon var piggare för de här. En av de här unga fina en lång flicka hon hon är kandidat och jobbar extra på det här boendet på sommaren. Och henne pratade jag mest med. Och jag sa, ni ursäkta säkert om jag sjunger lite grann och spelar för Ingrid tycker om sång. Och, och så sa jag, ni ursäkta säkert att jag läser ett, ett kapitel i Bibeln. Att vi läser en salm i Bibeln. Och så läste jag utan till salmen Herren är min hede. Och så sa jag. Om jag ber en bön så är väl jag okej okay, va? Ja, så nickade de. Och jag såg att när jag bad för Ingrid så knäppte den här läkarkandidaten sina händer. Ja men, Gud gav ju ett tillfälle där va? Annars hade jag suttit med Ingrid på hennes rum och sjungit och gjort det här. Men det var ju ett tillfälle Gud gav att utan några konstigheter bara visa. Vi är det här och det här är vad Inbryt och jag tror på. Och det här tycker vi om. Och det kändes att de tog emot det. Och jag, jag berättar det här inte för att vi är, är duktig med men för att, att tala om att ibland ger Gud oss små tillfällen. Och vi ska ta dem att berätta, att bekänna. När eh, apostlarna var med om det här undret i Jerusalem när en laman eh, blev botad och det blev väldigt hej och apostlarna fick stå inför Sanhedrin det stora rådet av judarnas ledare och man skällde på dem och sa att ni ska inte prata om det där namnet ni får inte säga det längre och då säger Petrus och Johannes Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Och så går de hem och så fortsätter de att tala om Jesus. Den här sången sjöngs på förnyelseväckelsen och i Jesusväckelsen på 60-70-talet. Vi sjunger Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och För vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och. Hört. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och. Hört. känna Gud det är att liksom sträcka ut en hand, en hjälpande hand i vardagen och i kyrkan det mesta av vårt liv lever vi utanför kyrkan och det är också där det mesta av vår tjänst naturligtvis också då ska vara att vi räcker ut en hjälpande hand att vi använder våra gåvor, våra naturliga gåvor och eh, även andliga gåvor. Det händer ju att eh, när man tar emot Jesus och tar emot hans heliga andel så kan ibland kan det hända att nya saker som man inte man har upptäckt i sitt liv förut av talanger och gåvor kommer fram. Det är det så fantastiskt. Jag har en liten teori att eh, när Gud skapade oss så skapade han oss inte riktigt riktigt färdiga med våra naturliga gåvor och det, vi skaffar vår utbildning och eller vår yrkesutbildning och vi fick våra erfarenheter. Utan jag, jag tror att på något sätt så sparar han lite grann för hans tanke var ju att varenda människa ska ta emot frälsningen och leva i det gudomliga flödet av den heliga ande och jag tror att när man tar emot Jesus och öppnar sig för anden så kan, då fyller Gud på lite mer då gör han det som han hade kanske tänkt från början men som han inte har han har inte kunnat göra det för vi har inte varit öppna för det så bli inte förvånad över att det börja hända grejer när man känner Gud. Att man känner att det plötsligt öppnar sig nya arbetsområden. Att det öppnar sig nya saker som man känner. Ja, men det här det har jag aldrig hållit på eller tänkt på förut. Men det är någonting som Gud öppnar. Så i vårt liv att räcka ut en, hand, en hjälpande hand. Att använda de gåvor som vi har. Den fjärde tanken är att vara aktiv i en lokal församling. Det står ju i Bibeln att församlingen är Kristi kropp. Och eh, man ser att eh, de kristna som tog, emot dem, som tog emot Jesus de träffades eh, i hemmen och man öppnade platser. Och så småningom så byggde man kyrkor och kapell och träffades i dem också. Men man har ju aldrig slutat att träffas i hemmen. Det är ju kanske den grundläggande mötesplatsen för eh, troende människor. Men att man är med i en, i en grupp av människor. I eh, Paulus skriver ofta brev till församlingen i Korinth, församlingen i Rom. Och Då kanske det fanns en massa olika grupper. Men det var ju de kristna som fanns i Rom och som träffades i olika konstellationer. Och jag tror att man som kristen normal kristen ska vara med i en församling. Gärna där man bor. Och vara en lojal kristen. Det innebär ju inte att man behöver tycka att allt allt allt i en kyrka är perfekt. Därför att det finns inga perfekta kyrkor, det finns inga perfekta församlingar. Men man kan vara man kan vara en lojal, positiv medlem i vilket fall som helst. Det är, jag, är inte, jag är inte överens med hundra procent av allting i Pingstkyrkan och Men jag, jag älskar att vara medlem här i alla fall. Och Jag vill säga att det finns en lojalitet mot Gud som alltid måste vara större än lojaliteten mot en förening eller en lokal församling. Hoppas du inte tar illa upp att jag säger så. Men, men Guds rike är större än någon enskild församling. Och jag anser inte att allt jag gör för att tjäna Gud måste vara precis innanför kyrkans väggar. Utan jag gör lite andra saker. Jag träffar folk i en högläsningsklubb som läser poesi och lite annat. Och jag känner att det är en del av mitt sätt att vara kristen. Så att församlingen är ju inte tänkt att vara en tvångströja Som ska vara begränsningen av det du och jag gör Och de vi umgås med Men det är en plats dit vi kommer Vi får näring, vi träffar människor Vi lyssnar på Herrens ord Vi ber, vi stöttar Vi är med och stödjer ett arbete Tänk att det finns ett arbete bland barn och ungdomar Som, som olika församlingar gör det är väl inte dåligt, det vill vi stödja. Det finns ett missionsarbete som pågår i andra länder. Och den här församlingen har ju varit en fantastisk församling i att sända ut missionärer och stödja arbetare i olika länder. Vi är lite sämre på det idag, ärligt talat. Men det har varit ett stort... En stor del av vår församlings viktiga arbete. Och jag som missionärsbarn, mina föräldrar som var ute i södra Indien i så många år. Med stöd enbart från den här församlingen. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam för detta. Och att jag fick växa upp i en missionärsfamilj. Och att jag fick komma som tonåring hem till Norrköping och, och få lite hyfs och lite undervisning fast jag kanske inte var så enkel att undervisa alla gånger. Jag är så tacksam till det. Så låt oss vara med i en församling och stödja en församling. Och i allt det här med tjänsten inte glömma bort att Ta trossteg, det vill säga att, att utveckla tron. Om jag tror precis lika mycket idag som för 30 år sedan. Om det inte har hänt någonting i min förmåga eller att, att ta steg, att, att göra saker för Gud. Om det har stått precis stilla i 30 år. Tycker ni att det verkar normalt? Nej. Vi har ju fisken som symbol och fiskar växer hela livet, Finns ni nu? Ja, en del växer ju nästan hela livet också i kroppen, det är inte meningen. Men, men vi kan växa när det gäller vår, vår tjänst. Vi kan växa när det gäller vår, vår tillit till Gud. Och att Gud är med mig i små saker och stora saker. Att vi börjar våga lita på de där små signalerna. Att ringa någon eller säga någonting eller skriva ett brev. Att berätta. Vi ska inte alltid ta ett steg tillbaka. Vi kan väl ta ett steg framåt ibland. Och det tror jag. Att tron får växa. Att tron får utvecklas. Det är en viktig del. Om man läser evangelierna så säger Jesus gång på gång till människor. Han säger inte det till stackars människor som söker hjälp. Men han säger till lärjungarna som borde ha bättre vänt. Var är det tro, säger han. Och han säger någon gång, hur länge ska jag stå ut mig? Hur länge ska jag vara bland er? Och det säger han ju inte till sökande människor. Han säger det till sina lärjungar. För han tycker de borde ha vuxit lite snabbare när det gäller att själva kunna tjäna Gud. Var är er tro? Och när Jesus i Lukas 18 berättar om den här kvinnan som visar exempel på att be och tro och hålla ut och tjata. På en orättfärdig domare, som ju inte är minsta lik Gud, men som är raka motsatsen till Gud. Så säger den i slutet av den berättelsen: Ja, Gud ska snart skaffa dem rätt som beter till honom. Men ska väl människosonen när han kommer finna tro här på jorden? Det är den frågan han ställer till oss kristna. Vi behöver växa i tvungen. Nästa söndag så blir det om hoppet om Jesu återkomst. Det blir också en spännande gudstjänst. Vi ber tillsammans och tackar Gud. Låt oss tjäna den levande och sanne Guden. Det är bara det som är värt någonting här i livet. Tack Herre för atmosfären här i vår kyrka idag. Tack för sven -Ove och hans berättelse. Tack för att han idag vill leva nära dig och tjäna dig. Tack för alla som finns här. Tack för barnfamiljerna. Det finns plats för oss alla i ditt rike. Oss och som är gamla också, Herre. Och välsigna oss nu när vi går in i bön och förbön och inbjuder att ta emot förbön. Och när vi sen efteråt går och dricker kaffe eller te tillsammans och pratar lite. Som också en viktig del av gemenskapen. Du tar hand om det här nu, Herre. Amen.